Юрій Чернявський. Три смерті Фрекен Зоряни. Роман-версія. Видавництво Ахіл. Львів. 2002 рік. Читає Галина Шумська. Це книга про двобій розвідок. Більшовицької, гітлерівської і оунівської. Про терор. Державний, спланований, систематичний і вимушений про національно-визвольний рух і тоталітарний режим, про трагічні долі борців за незалежність України і про їх цинічних катів. Це художня версія подій, що відбувалися в Україні у 1930 60 роках. У романі читач зустрінеться з багатьма історичними особами Євгеном Коновальцем, Степаном Бандерою, Романом Шухевичем, Йосипом Сталіним, Микітою Хрущовим, Олександром Шелепіним, Богданом Сташинським, Адольфом Гітлером, Йозефом Геббельсом, Вальтером Шелленбергом та іншими. Але це – версія. Лише версія. Ми жорстокі, і ми не просимо пощади. Коли надійде наша черга, ми не приховуватимемо свого тероризму. Карл Маркс. Горе переможеним. Хочу сказати, що ми, члени ОУН, не є терористами. ОУН огортає своєю акцією всі ділянки національного життя. Степан Бандера. Промова на судовому процесі у Варшаві 1936 року. Берлін. Травень 1933 року. Відріздва Христового. Після перенесеного на ногах запалення легенів, Геббельс зле почувався. Однак примушував себе не чути болю в нозі і хребті і брати участь в усіх заходах, затверджених фюрером. От і зараз. Сидячи на задньому сидінні Хорьха, він болісно відчував кожний поштовх машини і ледве стримувався, аби не стогнати. До того ж, його страшенно дратував Руст, який весь час потякав про якусь відкриту ним геніальну студентку, яка нібито вміє відгадувати думки, а попри те писана красуня. «Ви зараз її побачите, доктор Гебельс, захлинався Руст. Вона братиме участь в акції. Дивно. Як він міг рекомендувати фюрерові цього невігласа Руста на посаду рейхсміністра науки, виховання і освіти? Зрештою, Гебельса останнім часом дратували всі. І Магда зі своїми претензіями на інтелектуальність. І вискочка Розенберг, який ліз зі шкіри, аби довести свою арійську повноцінність. А інколи і фюрер, хоч ці почуття гебель старанно приховував, навіть від себе. «Мабуть, треба якось розважитись, відволіктись від справ». «Про яку там красуню говорив цей Руст?» Довгий чорний хорьх в'їхав на площу Гегеля, заповнену хлопцями і дівчатами у студентських кашкетах. Посеред площі розпалювали багаття. З машин, укритих брезентом, вивантажували стоси книжок, звезених з усієї Німеччини. Щойно Хорік зупинився, Руст хутко вистрибнув і притримав дверцята. Намагаючись не застогнати, Геббельс поважно вийшов і шкутильгаючи піднявся на невеликий подіум, де стояв мікрофон. Прожектори виривали з нічної темряві пропори зі свастикою, портрети фюрера, зосередження обличчя студентів. А де ж тут геніальна красуня? вухом бурмотів Руст. У справжнього арійця здоровий інстинкт. Він, як хворий пес, сам знайде цілющу траву і з'їсть її, а отруйну відкине. Сам ти отрута, подумав Гебельс, а вголос сказав, час починати. Потім наблизився до мікрофону і зовсім молодим металевим голосом вигукнув. Розпалюйте багаття! Символ нової Німеччини! Нехай увесь друкований мотлох летить у вогонь!